muslimin dan muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia auṣani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalahi puasa salat di ayyam min kulli syahr والرقعة في الضحى وان اوتيرا قبل ان انا أَنْ او كما قال متفق عليه من ابي هريره رضي الله عنه قال dia kekasihku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada aku supaya Aku melakukan tiga perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin kulli shahri. Yaitu yang pertamanya puasa tiga hari. Pada tiap-tiap bulan. Yang kedua, wiraka'at duha Dan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Supaya aku selalu buat semayang sunat buha. Dan yang ketiga, Nabi SAW pesan dekat aku, Supaya aku semayang witer sebelum tidur. Hadis itu hadis sahih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Demikian juga di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu Kata dia auṣani habibi sallallahu alaihi wasallam Di bisalahih lan ada'ahunna ma'ishtu biṣiyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa ṣalati adh-duha Wabiad la anama hatta utira, atau kama khal Hadis Sahih, riwayat Imam Muslim. Seorang Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, Rabbi Allah wa Anhu berkata. Kata dia kekasihaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada aku tiga perkara. Lain ada anhun ma'ishtu. Aku sekali-kali tidak akan tinggalkan tiga benda ni selagi aku hidup. Yang pertama bi syiami thalasati ayamin min kulli syahrin. Nabi pesan dekat aku supaya aku puasa tiga hari dalam sebulan. Wa salati dhuha. Nabi pesan dekat aku supaya sembahyang dhuha. Wa bi an la anama hatta utira dan Nabi pesan dekat aku supaya aku tidak-tidak melainkan setelah sembahyang witi hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada dua hadis yang kita baca dapat kita simpulkan bahawa tiga amalan ni sangat di, sangat ditekankan oleh Nabi SAW iaitu yang pertama ambil tiga hari dalam sebulan untuk puasa sunan. Sama ada nak ambil Isnin ataupun Khamih ataupun nak ambil tiga hari setengah bulan. Tiga belas, empat belas, lima belas. Ataupun setengah pendapat kata dua belas, tiga belas, empat belas. Yang kedua, sedaya upaya kalau boleh. sembahyang yang buha, jangan tinggal. Kerana sembahyang doha ni dia menyumbat kepada ketenangan manusia. Dan yang ketiga, sedaya upaya cuba. Tiap-tiap malam sebelum tidur. Mulakan dengan sembahyang witi. Kalau sekiranya kita bimbang, selepas tidur tak bangkit untuk sembahyang malam. Maka ketiga amalan ini adalah yang dipesan oleh Nabi SAW kepada orang yang cukup rapat dengan dia, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lagi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Mujibah Al-Bahili. Daripada Mujibah Al-Bahiliyah radhiyallahu anha Ketibaan abihah atau amnya, anak itu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumpahnya, lalu datang setelah satu tahun, dan telah berubah keadaan dan penampilannya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apa kau mengenalku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa kamu?" Dia أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح نفسك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهر الصدر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوه قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يومين قال زدني قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وترك. صب من الحرم وترك. صب من, من الحرم وترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. أو كما قال حديث رواية إمام أبو داو seorang yang bernama Mujibah al Bahiliyah, dia menceritakan kata dia bapa dia iaitu Al-Bahili pergi jumpa Nabi SAW selepas dia jumpa selepas Al-Bahili jumpa Nabi dia menghilangkan diri dia pergi jumpa Nabi lepas jumpa Nabi dia pun tak tahu pergi ke mana. Hilang macam tu. <tuh> Setahun kemudian. Baru main pula jumpa Nabi. Itu ceritanya. Satu orang sahabat yang bernama Al-Bahili. Dia jumpa Nabi. Lepas jumpa Nabi. Lepas tu tak tahu pergi ke mana. Hilang. Tak tahu. Dia tak ada di tempat tu. Setahun kemudian. Main pula jumpa Nabi. haluhu Main pula tu. Muka nampak lain. Keadaan dia nampak lain daripada setahun dulu. Fakala, ya Rasulullah, amatakarifuni. Bila dia main depan Nabi, Nabi tengok dia, Nabi tak kenal dia. Muka berlain. Keadaan dia lain. Dalam satu riwayat lain menceritakan dia ni nampak kurut-kurut. Nampak biji mata cengkup. Bila dia main depan Nabi SAW, Nabi tengok dia ni macam tak kenal. Maka dia kata dekat Nabi, Ama Dia kata, Ya Rasulullah, kamu tak kenal aku kah? Nabi SAW, Man Nabi kata kat dia, kamu ni siapa? Nabi tak kenal semua. Walhal al-bahili ni sahabat Nabi baru to lepas jumpa dengan nabi dalam masa setahun mai pula nabi tak kenal dah dia pasal nampak lain kurus kering dengan mata cengkung nabi jadi tak kenal dia ni dia tanya nabi kamu tak kenal aku ke nabi kata tak kenal sungguh kamu ni siapa jawab dia anal bahili allazi ji'tuka amal awal dia kata aku al bahili baru to lepas aku jumpa kamu Qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata dekat dia fama ghayyarak nabi kata apa pasal ni kamu nampak berubah sangat ni fama ghayyarak apa yang menyebabkan kamu nampak berubah sangat ni wa qad kunta hasanal ha'ah nabi kata dulu keadaan kamu okey dulu keadaan kamu nampak lebih baik daripada kamu hari ni Dulu nampak kamu berisi sikit. Tapi hari ini nampak kuruh kering, nampak macam sakit kuat. Qala ma akal tu ta'aman mundhu faraqtuka illa bilain. Dia kata sejak aku tinggal kamu setahun lepas, aku tak pernah makan waktu siang. Melainkan malam saja aku makan. Mana dia last kali aku jumpa kamu tahun lepas kamu bagi tahu tentang orang Islam dituntut supaya banyak puasa maka aku puasa setiap hari, hari dia kata Ni yang kata sahabat Nabi Dia kata tahun lepas aku jumpa kamu kamu ada pesan dekat kami ni semua supaya banyak puasa sunat Sejak tu aku puasa tiap-tiap hari aku hanya makan waktu malam aja setahun aku buat benda ni dia kata faqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi katakan dia azzaba nafsak nabi kata kamu dah seksa diri kamu sendiri nampak tak? Nah, ada orang macam ni nabi cakap kat dia dia dengar-dengar tu dia pergi buat ni sampai lebih pada nabi ada manusia macam ni dia dengar nabi kata ni nabi kata kita orang Islam ni acik boleh amalkan puasa sunat dia dengar dengar macam tu dia pergi buat puasa sunat ni lebih pada nabi dok buat sampai memudaratkan diri dia dia punya dok buat benda sunat ni sampai memudaratkan diri dia bila mai ke nabi SAW alaihi wasallam nabi nak seluh balik dia ni napa dia ni lebih pada orang lain semua nabi kata dekat dia azabkan nafsa kalau macam tu kamu buat tiap-tiap hari puasa kamu telah dera diri kamu sendiri ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهر الصبر النبي kata puasa ni bulan Ramadhan saja Nabi kata صم شهر الصبر puasa dalam bulan kesabaran masuk bulan sabar ialah bulan Ramadhan. Nabi kata kalau nak puasa penuh bulan Ramadhan saja puasa penuh wa yawman min kulli shahr lebih pada tu sebulan Nabi sehari aja puasa Nabi kata Kata Al-Bahili zidni. Dia kata Ya Rasulullah Tambah sikit lagi Dia kata Sebulan sehari ni tak padan Dia kata Sebulan sehari ni tak padan Dia kata Aku mampu Aku puasa setahun Sepanjang hari aku boleh puasa Sepanjang tahun aku boleh puasa Kamu suruh puasa sebulan sehari saja Oh dia kata Aku boleh lebih pada tu Zidni. Dia kata Tambah lagi pada aku Fa'inna bi'quwak dia kata kerana aku kuat. Aku boleh buat lebih pada sehari dalam sebulan. Kala Nabi SAW sum yaumain. Nabi kata kalau betul hang tahan boleh puasalah lebih daripada sehari dalam sebulan. Nabi kata puasalah dua hari dalam sebulan. Kala Zidni. Dia kata dekat Nabi tambah lagi. Dia kata sebulan dua hari sikit sangat. Dia kata. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam sum thalathata ayyam. Nabi kata kalau kuat sungguh puasa dalam sebulan tiga hari cukup. Nabi kata. Qala ibni, dia kata dekat nabi ya Rasulullah tambah lagi lah. Tiga hari sikit sana. Dia kata tambah lagi. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam sum min al-hurum watruk. Sum min al-hurum watruk. Sum min al-hurum watruk. Nabi kata tiga kali. Nabi kata kalau betul kamu ni kuat dalam bulan-bulan haram, Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dengan Rejab. Ini bulan-bulan haram dia tangi. Dalam bulan Zulqa'dah, dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan Muharram, dalam bulan Rejab, dalam empat bulan ni Nabi kata posa tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari posa, tiga hari buka. Tiga hari puasa tiga hari buka. Tiga hari puasa tiga hari buka. Nabi kata tu wakala bi asab bi Nabi tunjuk jari dia tiga, fadzamnya nabi genggam, farsalahnya nabi, nabi, nabi tunjuk, nabi genggam, nabi tunjuk, nabi genggam, nabi tunjuk. Nabi kata kalau betul kuat sungguh nak puasa ambil bulan-bulan ni. Bila mai bulan zulqadah. Bila Mei bulan Zulhijjah Bila Mei bulan Muharram Bila Mei bulan Rejah Bila Mei empat bulan ni bulan Haram ni Puasa tiga hari Tak sah puasa tiga hari Puasa tiga hari Tak sah puasa tiga hari Buat macam tu Kalau betul-betul kuat Nabi SAW pesan macam tu Kepada Al-Bahili Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian itu anjuran yang dibuat oleh Islam suruh orang Islam ni latih diri berpuasa. Dan Islam juga dalam masa yang sama mengingatkan orang Islam supaya jangan sampai buat satu ibadat yang kemudiannya ibadat itu memubarakkan diri orang Islam. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kira Mudah-mudahan kita dapat akibat daripada hadis-hadis yang kita baca itu. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita baca itu. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala reza kita. Dia ayatnya amalan yang kita buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan tafsir juzuh amma. Kita masuk tafsir surah al-alaq. Suratul al alaq makiyah. Mengandungi sembilan belah ayat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلب علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَذَّبَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ Nasiatin kathibatin khati'ah Falyad'u'na dia Sanad'u'l-zabaniya Kalla La tuti'ahu wasjud waqtari Sadakallahu'la'azim Maksud dia Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika Lazi khalaq Baca lah engkau Dengan nama Tuhan engkau yang menjadilah Tuan-tuan Kita nak baca satu surah yang surah ini daripada ayat 1 sampai ayat 5 merupakan surah ataupun ayat yang mula-mula Tuhan buat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi Muhammad duduk uzlah di gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ni, ayat mula-mula turun ni dengan firman dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan oh, ni. Di sini banyak tafsiran orang buat Menceritakan tentang Islam Mengutamakan ilmu Ayah yang mula-mula turun suruh baca Cukup untuk bagi faham pada semua orang Islam Bahawa orang Islam mesti jadi orang yang ada ilmu Nombor satu ilmu agama dan Islam juga suruh kita supaya belajar ilmu-ilmu yang kita kata sebagai ilmu dunia Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita belajar semua ilmu ni tapi mestilah belajar dengan dimulakan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang belajar bidang kejuruteraan nak jadi injunia dia belajar bidang kejuruteraan dengan mula bismillah dia akan jadi injunia muslim kalau dia belajar bidang kedokteran, dia mula nak belajar dengan bismillah, dia akan jadi doktor muslim. Demikianlah halnya dia belajar bidang apapun. Kalau dia nak mula belajar tu, dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia manusia yang berilmu. Bahkan, anak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman khalaqal insana min ala menjadikan dia yakni menjadikan Allah akan manusia daripada darah beku manusia ni Allah bagi jadi mula-mula daripada mani nutfah daripada nutfah masuk dalam kandungan mak dia dia menjadi alaqa dia dia menjadi dhabah kemudian menjadi mubarah, menjadi segumpal daging manusia yang berasal daripada setitik ayam mani yang hina ayam mani cukup hina, dengan bau dia orang tak suka bahkan di, disebut di dalam banyak tafsir kalau sekiranya dia menitik atas bumi, tak ada menatang tak ada menatang, nak pergi ke dia semut tak akan hurung dia, ayam nitik, tidak akan patuk, tidak akan sudu dia hinanya asal kejadian manusia ni Tiba-tiba manusia yang dijadikan daripada alaq, daripada darah beku ni, bila terbit atas dunia, jadi manusia, jadi manusia remaja, jadi manusia dewasa, jadi manusia dewasa yang mempunyai kuasa dan kepandayan. Manusia sombong dengan Allah SWT. Firman Allah, Iqraq wa rabbukal akrab. Bacalah. Dan tuhanmu maha mulia. Baca. Kamu bacalah semua ilmu yang Allah buat turun ni. Kalau sekiranya ilmu ni disuratkan, kamu baca ilmu-ilmu ni. Tapi ingat, Tuhan kamu maha mulia. Jangan sekali-kali kamu belajar bidang kedoktoran, kamu belajar bidang kejuruteraan, kamu belajar bidang-bidang bidang yang kamu rasa hebat di atas dunia ni, kemudiannya kamu rasa Allah tidak mulia. Bahkan kamu lebih mulia daripada Allah yang ni salah. Maka Allah kata iqra wa rabbukal akram baca tapi ingat Tuhan kamu maha mulia firman Allah allazi allama bil qalam dialah Tuhan yang mengajar dengan halat tuan-tuan kita mengaji baca saja tak boleh kena tulis itu sebab baca dengan tulis ni dia sekali Allah mengajar manusia membaca kita nak baca kena ada orang tulis dulu baru kita boleh baca Maka hendak dapat ilmu bukan dengar saja mesti baca. Kita nak dengar, kita nak baca mesti ada orang tulis ilmu tu. Maka ini disuruh oleh agama kita, allamal insana ma lam ya'lah. Ya Mengajar Allah akan manusia apa yang belum diketahui. Tafsir, dia kata telah sah riwayat. Maksudnya riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa mula-mula nabi kita terima pangkat jadi nabi. Dan mula-mula terima wahyu hanya dengan perantaraan mimpi yang sah, yakni mimpi yang benar. Nabi mula-mula sekali sebelum turun Iqra bismirabbikalazi khalaq ini sebelum turun ayat ni. Allah sudah wa'mai kepada nabi ni satu bentuk mimpi dan mimpi itu mimpi benar. Mimpi yang memberitahu kepada nabi bahawa nabi akan dilantik menjadi Nabi akhir zaman Nabi terima dalam bentuk mimpi dulu Start daripada Nabi terima mimpi itu Nabi jadi susah hati Kerana Nabi tak pernah mimpi macam tu. Mimpi dalam mimpi dia Diberitahu kepada dia Dia nak jadi Nabi mimpi ni mimpi yang cukup pelik mimpi yang cukup luar biasa jadi Nabi ni jadi terpikir-pikir apa yang ada di sebalik mimpi ni mimpi kata dia nak dilantik jadi Nabi ni sehingga kan Nabi SAW bawa diri pergi ke satu tempat yang bernama Gua Herak dengan tujuan nak tenangkan diri dia nak beruzlah nak mencari ketenangan diri nak cari daripada Tuhan yang Maha Besar Kata dia kerana tenaga dan kekuatan Nabi kita belum cukup untuk melihat malaikat Jibril di waktu sedang tahu-tahu nya, yakni dalam keadaan sedang jaga dan tidak tidur. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan mimpi dulu dekat dia sebelum jumpa Jibril betul, tujuan dia ialah supaya Nabi dapat satu kekuatan dulu. Kalau pertama kali teruih jumpa Jibril dalam rupa Jibril yang sebenar, Nabi tak boleh tahan. Maka bagitau dulu, bagitau dulu kata Muhammad kamu akan dilantik jadi nabi. Nabi dah dapat ada satu benda, nabi dah bersedia dari segi psikologi. Kemudian baru nabi dijumpakan dengan Jibril alaihi salam. Jibril turun dalam rupa manusia. Dia kata suatu nabi kita tengah berkhaluat di Gua Hira. Iaitu pada 17 Ramadan. Maka datanglah Jibril merupa dirinya sebagai manusia. Mendapatkan Nabi kita di Gua Hira. Sedang Nabi SAW tahu ataupun tidak tidur. Oh. Inilah baru Nabi SAW jumpa dengan Jibril dalam keadaan Nabi jaga. Dalam keadaan sedang, Jibril main depan Nabi. Maka itulah baru Nabi kita mula-mula melihat Jibril dalam keadaan tahu dan sedang. Itulah pertama kali nabi jumpa Jibril dalam kataan nabi jaga bukan mimpi. Jibril berkata kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kata dia iqra. Maksud dia bacalah olehmu. Nabi jawab ma ana biqari. Maksudnya saya tak pandai baca. ini cerita yang kita selalu dengar. Jibril turun mai jumpa nabi. Dia peluk nabi. Dia kata dekat Nabi, ikhra, baca. Nabi jawab, ma'ana biqari'in. Aku tak henti baca. Jibril lalu menutupi Nabi kita sehingga kepayahan. Dia peluk Nabi ini sampai Nabi jadi lemah. Itu maksud dia. Maka sesudah itu, dilepaskannya Nabi kita. Lalu berkata Jibril, ikhra, baca. Nabi jawab, ma'ana biqari'in. Nabi kata, aku tak henti baca. Jibril membuat seperti yang pertama tadi. Begitulah sampai tiga kali, Nabi Jibril peluk Nabi, Jibril kata ikhraq. Dan tiga kali Nabi jawab, ma'ana biqari, aku tak gerti baca. Pada kali yang keempat, Jibril membacakan ikhraq bismi rabbikan lazi khala. Sampailah kepada akhir ayat yang kelima, iaitu permulaan surah Al-Alaq ini.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 kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terima lima ayat tu dulu nampak di sini pun dia ada hikmah juga dia ada hikmah maksudnya apa maksudnya Allah nak beritahu kepada manusia kita nak boleh satu-satu benda tak boleh gopoh tak boleh gopoh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik pun Tuhan tak bagi selesat satu duit dekat dia Tuhan bagi dekat dia ayat satu sampai ayat lima dulu bagi banyak tu dulu cukup dulu untuk molak banyak tu tak boleh sendai kena-kena sampai sejut tak boleh maka demikian halnya kita dengan manusia kita nak tarik satu manusia kita nak tarik satu manusia yang nampak liak tak boleh bagi syarahan kat dia dua jam nak suruh dia berubah tak boleh himpit dia cakap sikit-sikit dulu kat dia pelan-pelan lama kelamaan masuk dalam hati dia berubah dia dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya sekadar lima ayat itu surah Al-Alaq inilah. Mula-mula Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat 6 dan seterusnya daripada surah ini tidak turun pada waktu itu. Tetapi adalah dia turun terkemudian dengan semua faqah ulama-ulama Islam seluruhnya. Ayat 6 sampai kepada ayat 19 turun kemudian. Allah Allahuak turun satu sampai lima dulu. Surah Al-Alaq cukup dulu untuk Nabi. Sebagai permulaan. Kemudiannya baru Allahuak turun ayat enam. Sampailah kepada ayat sembilan belas. Turun untuk nak melengkapkan surah Al-Alaq. Yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dia kata setelah Nabi kita terima Quran yang pertama kali itu. Maka Nabi pulang ke rumah Khadijah isteri dia. Pengalaman pertama. Jumpa satu manusia yang Nabi tidak kenal dia. Nabi tak tahu dia siapa. mai-mai depan Nabi suruh Nabi baca. Nabi kata aku tak baca. Dia peluk Nabi sampai lemas nak menyawa tak boleh. Kata lagi baca. Nabi kata aku tak baca. Dia peluk lagi sampai tiga kali. Kemudian dia baca ayat satu sampai ayat lima. Nabi dalam keadaan terpinga-pinga. Dalam keadaan bingung. Dalam keadaan tak tahu. Confuse. Tak tahu ni apa cerita ni nak jadikan aku ni. Nabi lari balik ke rumah isteri dia Khadijah. Dengan gemetar dan muka pucat sebagai kedinginan. Dia kata Nabi balik sampai di rumah ni Khadijah terkejut. Tak pernah tengok muka Nabi pucat macam tu. Nabi sampai di rumah ni, Khadijah tengok-tengok ni muka pucat lesi macam orang dalam kesejukan, dalam kedinginan. Pucat lesi muka Nabi. Hal keadaan badan Nabi ni gemetar, duk ketak ni macam terkejut sangat lalu Nabi minta isterinya selimutkan dia eh? dalam riwayat ini dia cerita Nabi balik-balik dia kata dekat Khadijah dia kata Ya Khadijah Zammiluni Zammiluni Zammiluni Nabi kata Wahai Khadijah selimut aku tolong selimut aku tolong selimut aku maka sebabnya adalah kerana baru melihat Jibril dalam keadaan sedak dan jaga itu sebab Nabi ketak sangat eh? dan kerana berat dan juga hebatnya wahyu ataupun Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW pertama yang jadi pucat tu pertama kerana terkejut tak kena ni, tau-tau turun main peluk tu satu, sebab terkejut sebab jadi pucat nih. yang kedua, sebab Quran ini memang berat inna sanulqi alayka qaulan thaqila Tuhan kata sesungguhnya kami akan campurkan kepada kamu wahai Muhammad qaulan thaqila kata-kata yang berat Quran ni berat berat dari segi nak hafal ya, berat berat dari segi nak ingat ni ayat-ayat -ayat dia ni tak ingat dah nak mempertahankan ingatan tu berat Tuan, -tuan bukan sikit tuan-tuan orang yang dah dapat gelaran al-hafiz dapat tu lupa bukan sikit Dapat dah hal Hafiz ni. diuji uji dah 30 juzuh ingat elok dan sebagainya. Lepas tu lupa. Bukan sikit orang nak jadi macam ni. Pasal apa? Pasal Quran ini satu benda berat. Berat untuk manusia. Nak memegang amanah mengingat dia ni. Berat. Apatah lagi berat dari segi nak mengamalkan tuntutan ayat-ayat Quran ini Lagi berat. Maka Quran disebut sebagai kaulan faqilah. Kata-kata yang sangat berat. Nabi bila terima ayat Quran, lima ayat. Lima ayat ni ternyata berat untuk Nabi. Sehingga jadi pucat dan ketak seluruh badan Nabi alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Khathir. Jawab main cerita ni. Bila Nabi balik sampai di rumah, dia kata, Ya Khadijah, zammilu ni, zammilu ni. Ya Khadijah, selimu aku, selimu aku. Khadijah ni tak cakap banyak. Tak tanya apa, tak kata apa. Terus. Dia ambilkan selimut, terus dia selimut Nabi. Sehinggalah keadaan Nabi nampak reda, nampak tenang, baru Khadijah kata. Khadijah kata, jangan takut, wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan menghina dan mengapa-apakan kamu. Khadijah ni sebagai isteri yang Nabi tak boleh lupa sampai bila-bila. Bila Nabi balik dalam keadaan macam tu, dalam keadaan muka pucat, dalam keadaan ketak satu badan ni, minta diselimutkan, Khadijah tak ada cakap banyak. Dia ambilkan selimut, dia selimut Nabi, dia kata, dia tunggu sampai Nabi tenang. Bila Nabi tenang, dia kata dekat Nabi, Tersatakut, wahai suamiku. Demi Allah, dia kata, Allah tidak akan hina kamu. Allah tidak akan mengapa-apakan kamu. Kerana, dia kata satu, kerana kamu satu orang manusia yang suka Menyambungkan silaturahim Kamu ni Wahai suamiku, aku kenal kamu Kamu orang baik Kamu adalah satu orang manusia Yang tak suka berkelai dengan orang Tak suka bergaduh dengan orang Tak suka cari pasal dengan orang Kamu adalah manusia yang suka Menghubungkan silaturahim Dia kata yang kedua kamu satu orang manusia yang sentiasa cakap benar, tidak pernah cakap bohong. Dia kata. Yang ketiga kamu satu orang manusia yang sentiasa suka menjamu orang-orang yang main ke rumah. Kata dia yang keempat kamu adalah satu orang manusia yang sudah banyak menanggung susah. Maka Allah Subhanahuwataala tentu tidak akan mengapa-apaakan kamu. Jadi, isteri dia tenangkan dia macam tu. Isteri Nabi SAW ni dia tenangkan Nabi macam tu. Tak usahlah, tak usah duduk bimbang, tak usah duduk takut kamu orang baik, Allah tentu akan jaga kamu. Kamu setelah keadaan jadi tenang elok, Khadijah bawa Nabi SAW pergi jumpa Warakah bin Nawfal. Warakah bin Nawfal sepupu Khadijah. Dia ni alim, alim kitab Injil. Waraqah bin Nawfal ni beragama Nasrani. Dia alim dalam Kitab Injil. Dan pada masa tu Waraqah bin Nawfal ni mata buta dah. Dia tua. Dia sangat tua pada masa tu sampai mata ni kelabu kelabu jadi buta. Waraqah bin Nawfal ni pula dia sangat berjasa kerana dia telah menterjemahkan dia orang yang mula mula menterjemahkan Kitab Injil ke bahasa Arab ni yang kata Warakah bin Nawfal ni orang hebat. Khadijah bawa Nabi pi jumpa Warakah bin Nawfal kerana Warakah bin Nawfal ni orang yang terkenal pada masa tu, orang alim, orang yang disanjung, orang yang dihormati oleh masyarakat di Mekah pada masa tu. Bila sampai dekat Warakah bin Nawfal, Warakah tanya dia, "Wahai sepupu aku, belalah. Apa yang menimpa kamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku Sebelum ni ada mimpi Kemudian aku hunsin Untuk fikir tentang mimpi aku Aku dengan berbekalkan Sikit makanan yang Khadijah buat Aku piduk-duduk sorang-sorang dalam Gua Herat memikirkan Tentang mimpi yang Tuhan bagi ke aku Tiba-tiba Aku didatangi oleh satu Benda rupa macam manusia Tapi aku tak kenal dia, Nabi kata Dia peluk aku Sampai aku tak boleh nak menapas Dia kata dekat aku ikhra' Aku kata aku tak henti baca. Dia peluk aku. Dia kata ikhraq. Aku kata aku tak henti baca. Dia peluk aku. Dia kata ikhraq. Aku kata aku tak henti baca. Tiba-tiba dia baca. Nabi Tawih ingat dah. Nabi baca ikhraq bismi rabbi kallazi sampai ayat lima. Aku tak tahu siapa dia ni dan aku tak tahu apa nak jadi dekat aku. Warakah bin Naufal. Bila dengar-dengar macam tu, dia golek kepala. Dia kata bergembiralah wahai Muhammad Kamulah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil Dia kata Dia terus kata dekat Nabi Dia kata wahai Muhammad Abishir. Bergembiralah wahai Muhammad Kamulah Nabi Yang disebutkan di dalam kitab Taurat Yang ditorongkan kepada Nabi Musa Dan dalam kitab Injil Yang ditorongkan kepada Nabi Isa yang turun dekat kamu itu Jibril dia kata yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa AS dia kata kalaulah sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala bagi aku kuatlah ni dia kata aku akan bersama dengan kamu kalaulah sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur aku, dia kata sewaktu kamu kena halau keluar daripada Mekah oleh kaum kamu sendiri so aku akan keluar sama dengan kamu, oh dia kata macam tu dia kata dekat Nabi, kalau Tuhan bagi aku kuat, aku akan sama dengan kamu. Kalau Allah panjang umur aku sampai hari kamu kena halau dengan adik-beradik kamu sendiri esok ni, aku akan keluar sama dengan kamu. Nabi tanya, warakah bin nawfad. Nabi kata, wahai bapak, wahai, wahai warakah, dia kata. Mungkinkah aku dihalau oleh keluarga aku sendiri, oleh kaum aku sendiri? jawab Warakah bin Naufal dia kata tidak ada manusia yang membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan dia melainkan kaum dia akan usir dia Dia kata kaum dia akan hambat dia kamu sudah dilantik menjadi Nabi akhir zaman tunggu masa kamu akan dihala oleh kaum kamu dia surik cakap macam tu. dalam hadis itu kata tidak lama selepas itu Warakah bin Naufal pun meninggal dunia mati dia lepas tu dia tak dan ha, dia tak dan nak ikut sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya ni cerita tentang waraqah bin nawaf dia kata sekarang marilah kita mentafsirkan surah ini kerana itulah yang maksud kita ha, dia kata maka lama kita lah ni nak cerita tentang tafsir surah ni iaitu ayat 1 dan ayat 2 Allah berkata kepada nabi kita bacalah engkau yang ni, jadilah engkau orang yang membaca dengan nama Tuhan yang telah menjadikan engkau. Dialah Tuhan yang telah menjadikan manusia daripada alaq. Yang daripada darah beku. Itu dia. Ni, ayat yang kita nak baca ni, Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita orang Islam ni rajin baca. Bukan baca surah Abah rajin baca Quran, rajin baca benda-benda yang ada kaitan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan bidang ilmu yang boleh mengangkat Islam kembali ke kegemilangan dia. Begitu. Dan telah dimaklumi bahawa Nabi kita sedari kecilnya tak pandai tulis, tak pandai baca. Begitulah. Ha yang kata Nabi seorang yang ummi maksudnya ialah Nabi satu orang yang daripada kecil tak reti tulis, tidak reti baca. Kerana Nabi tidak pernah duduk di bangku sekolah. Dan untuk jadi satu mukjizat pula kepadanya. Nabi SAW ditakdirkan tidak reti tulis, tidak reti baca. Kerana nak jadikan itu sebagai tanda mukjizat Nabi. Kalau Tuhan takdirkan Nabi jadi pandai. Bila Nabi duduk baca ayat Quran orang kata dia karang. Kalau Allah takdirkan Nabi Muhammad ni jadi pandai, kecil-kecil lagi boleh duduk baca dah macam-macam tulisan semua boleh baca. Bila Nabi mengaku kata dia jadi Nabi, orang tak percaya. Orang kata dia ni memang daripada kecil ceredek. Dia karang tu benda tu tu. Orang nanti tak percaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi ni tak berhenti baca. Kemudiannya bila Nabi baca ayat-ayat Quran, orang tak boleh kata Nabi karang. Sebab apa? Pasti Nabi satu orang yang tidak pandai menulis. Apatah lagi nak mengarang. Mana mungkin dia nak karang benda-benda ni semua. Sudah tentu hak dia baca ni Allah yang bagi ke dia. Ini mu'jizat dia. Dia kata itulah. Maka dia menjawab perkataan Jibril dengan kata dia. Ma ana Saya tidak pandai baca. Sebagaimana diterangkan terdahulu. Allah SWT mengatakan ikhra kepada Nabi. Maksudnya sekalipun engkau seorang yang tak pandai baca. Jadilah engkau orang yang membaca. tu dia. Walau pun tak pandai baca. Tapi bila ayat diturunkan, kamu kena baca ayat-ayat Quran. Kerana engkau tak dapat tidak akan membaca Quran ini. tu dia. Sebab apa? Sebab Nabi memang kerja dia. Dia kena baca ayat Quran. tak 430 juzuk ni. Nabi kena baca. Itu kerja Nabi SAW. Kata dia kitab yang akhir kepada manusia. Quran adalah kitab penghabis. Dengan lidahmu sendiri baca kepada orang Biarlah engkau tidak pandai menulis Tidak mengapa Nabi tak ditulis pun tak apa Nabi baca ayat Quran ni Bagi orang-orang yang dengar ni Dengar ayat ni Daripada mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Maka jadilah engkau membaca Dengan kesukaan Dan pertolongan Tuhanmu Yang telah menjadikan Maka hendaklah kau baca Quran kepada manusia Dengan nama Allah Subhanahu SWT Tuhanmu Semata-mata kerana meninggikan nama Tuhanmu yang telah menjadikan segala yang ada. Sedang pandai membaca itu termasuk di dalam kejadian Tuhan di dalamnya. Tuhanmu itulah yang menjadikan manusia yang mana jua pun, Semuanya dijadikan daripada darah. Yang asalnya mani laki-laki dan perempuan. Itu dia. Tak ada seorang manusia dalam dunia ini yang bukan Tuhan buat. Semua Tuhan buat. Semua daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia hak penghabis sekali beranak keluar sebelum kiamat. Semua Tuhan buat. Bahkan bukan manusia sahaja. Semua makhluk lain. Malaikat, jin, iblis, syaitan, menantang, semua. Semua Allah SWT buat. Kata dia dengan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Allah mengatakan. Bacalah. Sebermula Tuhanmu itu ada akram. Ya'ni ya ada mulia dan anak pemurah. Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia dan maha pemurah. Melebihi segala sesuatu yang diharap-harap akan pemberiannya itu. Maka Tuhanmu yang amat pemurah itu mengajari dengan kalam. Ya'ni ya memberi faham dan memberi pengetahuan kepada manusia. Dengan perantaraan kalam ataupun pena dan surat. Tuhan aja benar Manusia boleh reti tulis apa semua ni Tuhan ajak Bukan manusia reka sendiri Tuhan ajak suruh tulis benda ni Sebagaimana dia memberikan paham Dan memberi pengetahuan Dengan perantaraan lidah Ataupun perkataan yang terang Maka Tuhanmu yang amat pemurah itu juga Mengajak manusia apa-apa yang belum diketahui oleh manusia itu tuan, -tuan Tuhan ajar kita ni Kadang-kadang dalam bentuk Dia tunjuk satu benda dia suruh kita fikir Tuhan ajar. Dia tunjuk satu benda depan kita Benda yang dia tunjuk tu dia suruh kita fikir Bila manusia fikir Manusia buat kajian Manusia buat macam-macam penyelidikan Akhirnya manusia akan dapati Sungguh lagu yang Allah SWT kata Kata dia di sini Ataupun dari ayat-ayat ini Dapat orang mengetahui Bahawa Islam agama kita yang suci Amat mementingkan kepandaian tulis dan kepandaian baca tu dia di sini kita faham ilmu dalam Islam sangat penting tak ada ilmu kita hidup dalam kegelapan ilmu adalah cahaya dengan ilmu dia boleh suluh jalan untuk kita berjalan dalam gelap sehingga Quran yang mula-mula turun menerangkan perkara-perkara tulis dan baca ayat mula dia kata iqra suruh baca pentingnya ilmu kepada kita sebab itu, sehendaknya dan sewajibnya, rata-rata umat Islam tahu dan pandai tulis dan pandai baca. Dengan kerana itu, orang Islam tidak ada pilihan. Melainkan kena belajar tulis, kena belajar baca. Tak ada pilihan lagi. Juga daripada ayat yang kelima di atas. Dapat kita faham bahawa Allah SWT berjanji akan bagi pengetahuan yang berpaedah kepada manusia asal manusia itu menghadapkan kehendak dan kemahuan dia nak tahu segala sesuatu yang belum diketahuinya Tuhan janji dah kalau kamu belajar aku akan buka lagi pintu pengetahuan kepada kamu semua Tentuannya kita ni dah lalu zaman orang Islam hebat zaman mah saya panggil zaman mah Islam dah lepas dah kitalah ni nak buat balik nak bawa balik orang Islam pergi ke zaman mah ni bukan senang segera Zaman Islam Zaman ilmu Diterokai oleh orang Islam Satu masa dulu Sampai hari ini Budak-budak belajar saja sekolah budak belajar aja Yang kata Ibn Sina ni siapa Yang kata Al-Khawarizmi ni siapa Yang kata Al-Baqtani ni siapa Yang kata Ibn Khaldun ni siapa Budak-budak Kelah ni Kelah satu Al-Farabi Dua Ibn Khaldun Tiga al siapa dia ni mereka-merepa ni semua ni yang dijadikan nama kelas kepada budak-budak ni ni semua adalah orang-orang Islam yang dahulunya menerokai bidang-bidang ilmu yang kemudiannya diturut oleh orang bukan Islam tuan baca ni dalam satu dua hari ni sibuk ha, dalam internet orang email sana sini duk cerita pasal kembang hak di bedah di Riyadh ke katanya mati seorang saja, saja buat cerita Yang tujuan cerita ni bukan apa Tujuan cerita ni sajalah Nak bagi, nak timbul satu gempak Dalam masyarakat dunia Tuan-tuan, saulah tu, tu, tuan, tuan, internet Internet ni bila masuk satu cerita dalam tu Bukan orang Malaysia aja baca Satu dunia boleh baca Kita nak pelengkuk orang senang aja. Tulis dalam internet Pelingkuklah siapa-siapa yang kita tak suka Tulis apa, -apa pun Betul tak betul tu soal lain Soalnya satu dunia baca kalau hak kita tulis itu betul, mudah-mudahanlah kita tak jadi apa-apa. Tapi kalau hak kita tulis itu tak betul, satu dunia baca, kita tanggung dosa. Ini, ini bahana yang akan mai menerusi internet ni, ini bahana dia. Kita boleh tulis apa saja, kita nak katakan siapa, kita nak cemoh siapa, kita nak caci siapa, kita nak maki siapa, kita nak pitnah siapa, kita nak buat cerita dekat siapa-siapa, kita boleh buat apa-apa saja. Tapi kita kena ingat, benda hak kita tulis itu, satu dunia baca. Satu dunia menerima maklumat tak betul daripada sumber yang kita bagi, kita menanggung dosa. Dua-tiga hari ini sibuk. Dia tulis, nu nak pejatuh doktor Islam di Saudi ini. Saja nak pejatuh sakit hati. Pasal pada mulanya, kata kembang, siang Malaysia ni nak pergi operasi di England. Tiba-tiba, kena pergi operasi di Riyadh. Operak pula dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berjaya elok. Pembedahan yang memakan masa hampir satu hari. Allah subhanahu wa ta'ala bagi berjaya pembedahan ni. Nak bagi tahu kepada orang Islam, orang Islam boleh buat benda ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya ada orang tak senang hati bila tengok Islam duduk naik ni. Ada orang tidak senang hati masuk benda ni dalam internet nak timbul satu suasana tegang dalam masyarakat bagitahu kata sebenarnya mati dah seorang tinggal seorang lagi saja muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah saya. itu benda kecil benda kecil bahawa orang tak senang tengok orang Islam jadi elok inikah pula benda besar kalau sekiranya Iraq berjaya dalam bidang-bidang yang tertentu bidang ketenteraan, mereka cipta senjata dan sebagainya, takkan negara-negara bukan Islam, nak biar benda ni dia takkan akan biak. Dia akan cari seribu satu alatan untuk nak musnahkan Iraq Kerana Iraq berjaya dalam bidang-bidang yang mereka tak suka orang Islam berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah SWT dah kata dah dalam ayat yang kita baca ni, orang Islam mesti jadi orang yang berilmu. Kita masuk bidang apa pun biar kita mempunyai ilmu cukup dalam bidang tu maka sudah sepatutnya dia kata rata-rata orang Islam mempunyai pengetahuan yang manfaat dalam segala sesuatu orang Islam patut dalam semua bidang dia ada kepakaran dalam semua bidang orang Islam kena ada kepakaran ni daripada nak atuk ni marmar di dinding ni kena ada kepakaran kalau tak ada kepakaran pasang sakit mata bukan nak jadi elok jadi sakit mata kalau kata kerja pasang marmar kerja pasang tile pasang dengan kepakaran Dia orang sebut dia ni, walaupun kerja dia nampak lekeh, kerja nampak berlemuih kerja pasang tile, kerja ni bukan kerja glamour, tapi bila dia buat, orang tengok, semua orang kata elok tu, orang kata kepakaran ilmu dalam satu-satu bidang kalau kata dia pandai dalam perbaik kereta, pandai sungguh. Main kereta apa pun dia boleh perbaik. Dia tak buat silap bila dia perbaik kereta. Dia pandai dalam bidang tu walaupun kerja tu kotak tangan dan sebagainya. Orang Islam disuruh mempunyai ilmu yang mendalam dalam satu-satu bidang. Maka tidak layak dan tidak sepatutnya bagi orang Islam hingga sebagaimana sekarang ni. Dia kata selama-lamanya. Tak patut orang Islam duduk dalam keadaan Allah ni selama lamanya No, dalam keadaan law macam mana? Cukup teruk. Orang Islam dalam keadaan law ni cukup seruh dalam semua bidang, tak pakah. Dia sam-sam lagu tu aja. Dia boleh tak boleh, boleh tak boleh lagu tu. Boleh, katanya boleh dalam bidang komputer ni, tapi boleh pun boleh, tak boleh nak cari makan. Boleh takkan lepas dia aja, lagu tu aja. Dia ni boleh, pebaik raita. Tapi dalam lima biji raita, sebiji elok, empat jahat enam lagi. Bukan nak jadi lagi elok. Dia boleh, pebaik raita. Bukan tak boleh. Tapi dia... Kalau buat pergi ke orang hak cekap, benda tu pergi hantar pagi, tengah hari oleh-oleh. Buat pergi ke dia seminggu, baru boleh siap. Siap pun balik pakai dua hari, hantar balik pula. Mana tak mendalami dalam bidang tu. Itu orang Islam hari ni. Tidak pakar dalam satu-satu bidang. Dia tak mau benda-benda macam ni tak mau orang Islam dia kata kena specialize dalam bidang-bidang yang dia masuk iaitu terbelakang dalam segala pengetahuan yang amat bermanfaat. Lah ni orang Islam ni tinggal ke belakang. Bercakap tentang bidang apa, apa pun duk lepas ke belakang, tak boleh nak pergi ke depan, nak menjuarai satu-satu bidang, tak boleh dia kata. Surman Allah Subhanahu Wa Ta'ala skalla innal insana layatragh. Maksudnya sekali-kali Jangan diabaikan dan disiasiakan. tu dia. Ni pula Allah SWT nak pesan pula kepada orang Islam ni. Setelah Tuhan sebut, orang Islam ni kena jadi orang yang berilmu. Tuhan peringat pula, manusia kamu kena ingat. Kamu asal-asal daripada daripada setitik ayamani kemudian jadi darah. Tak ada apa kamu ni. Setelah tu, Tuhan nak peringat manusia ni. Kalla innal insana layatrah. Jangan begitu Tuhan kata. Ingat sesungguhnya manusia ni melampaui batas. Yatgha daripada perkataan tora, yang orang disebut terut-terut tu daripada perkataan tora, maksud dia orang yang melampaui batas. Dia sebut dalam ayat ni, kala innal insana la yatgha. Jangan begitu, dia kata sesungguhnya manusia ni melampaui batas. Hak Tuhan kata boleh? dia kata tak boleh hak Tuhan kata tak boleh hak itu hak dia kata boleh hak dia nak buat melampau manusia ni arra'ah ustarna bila dilihatnya berkecukupan lebih-lebih lagi bila manusia ni tengok diri dia istarna daripada perkataan rina rina maksud kaya manusia ni bila dia duk nampak diri dia ni istarna dia rasa dia kaya dia rasa dia lebih dia rasa dia... dia bila dia rasa dia lebih pada orang dia mula nak jadi melampau dia rasa dari segi ilmu, dia pandai sekali. Dia mula nak jadi sombong. Dia berasa dari segi harta, dia kaya sekali. Dia mula nak jadi sombong. Dia berasa dari segi rupa pareh, dia segak sekali. Dia mula nak jadi sombong. Dia rasa dari segi kuasa, dia paling banyak kuasa. Dia mula nak jadi sombong. Manusia ni arra'ah ustarna. Dia ni akan jadi sombong lebih-lebih lagi. Apabila dia tengok diri dia ni kaya lebih daripada orang lain semua. Inna ila rabbikal roja'ah. Maksud dia, sesungguhnya kepada Tuhan kamu, kamu dikembalikan. Tuhan kata, bye-bye. Bye-bye. Mungkin hari ni kamu kaya. Mungkin hari ni kamu pandai. Mungkin hari ni kamu berkuasa. Tapi ingat ila Ingat satu hari Kepada Tuhan kamu Kamu kembali Tak upaya manusia ini Tak usah pandai macam mana Satu hari mati Tak usah kaya macam mana Satu hari mati Tak usahlah ada apa pun keliling dia Satu hari mati Tuhan kata Kata Tuhan khabarkan olehmu Orang yang melarang Maksudnya arah aida. Apa pendapat kamu Allahianha tentang orang yang melarang? Abdan iza fala seorang hamba Allah apabila dia sembahyang. Tuhan nak bawa contoh manusia yang asyik daripada ayam hina lepas tu ditakdirkan Tuhan jadi orang yang berkuasa dalam kota Mekah iaitu Abu Jahal. Bila dia ada kuasa. Dia lupa kata dia ni jadi daripada air mani yang hina. Dia pi larang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak semayang di sisi Kaabah. Dia ada cerita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka semayang di belakang makam Ibrahim. Eh, Ini cerita dalam kitab tafsir yang besar-besar. Nabi ni dia bila nak pi sembahyang, dia suka pi duduk belakang makam Ibrahim semayang, Itu sebab kita bila pi Mekah selesai tawaf Tujuh pusingan, sunnah kita sembahyang, sunat bawah di belakang makam Ibrahim. Pasti apa? Pasti tu tempat Nabi duduk sembahyang selalu. Abu Jahal ni, dia tu rasa dia ni orang besar di Mekah. Dia tak suka dekat Nabi ni, dia pergi bagi amaran dekat Nabi depan-depan. Dia kata, aku tak mau kamu sembahyang tau ni. Aku tak suka, dia kata. Nabi SAW kata dekat dia... Nabi kata dekat dia, bumi ni bumi Tuhan, bukan bumi kamu. Nabi jawab bila Nabi jawab macam tu, telinga cakap. Maka Abu Jahal teroi kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata "Mu jangan cakap pandai. Seluruh Mekah ni, semua kawan aku semua." Ah, ha, dia cakap macam dia pilarang Nabi semayang tahun tu Nabi kata kat dia ni bukan hang punya Kalau kita lah kata ni bukan pak hang punya Kita kata kalau dalam bahasa lah ini eh, masjid ni bukan bapa hang punya Ini Allah Ta'ala punya Nabi kata ini Tuhan punya Bila Nabi jawab macam tu Dia marahlah dia kata hang baik-baik sikit Dia kata hang tahu tak ni hang duduk di mana Hang duduk di lembah Mekah ni dia panggil lembah Hang duduk ni di kawasan lembah ni, Mekah ni, dia kata di sini semua orang orang aku, dia kata. Hang babai sikit. Dia bagi amaran dekat Nabi macam tu. Dan dia kata lepas ni aku tak mau tengok dah muka hang main sembahyang sang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, ara'ayallazi yanha 'abdan idza salla. Apa pendapat kamu tentang orang yang dok halang orang daripada sembahyang? Tuhan kata huda Maksud dia Apa pendapat kamu Jika dia yakni ni orang yang duduk sembayang itu Di atas petunjuk Tuhan Apa nak kata Kalau orang yang hampir duduk marah tu Kalau dia tu orang yang betul Apa yang nak kata Kita duk benci satu orang Kita benci ni habis punya benci Cari salah dia Nak buat dia saja Apa kata Kalau dia betul kita yang salah Apa kata kita kata dia salah. Kita duk ingat kita betul. Apa kata orang hak kita kata salah tu betul? Macam mana? Abu Jahal dia benci Nabi Muhammad, dia benci sungguh-sungguh punya benci. Tak mau tengok muka Nabi Muhammad ni. Sampai dia tak benah Nabi Muhammad tidur duduk di situ, dia tak benah. Nak semayang dia tak benah. Dia tak bagi Nabi duk cantik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran ara'aita in kana 'alal huda wahai Abu Jahal yang hidup benci sangat dekat Nabi Muhammad ni apa kata kalau Muhammad tu 'alal huda dia ada di atas petunjuk dan benar apa kata kalau dia betul hang salah macam mana cerita begitu au ataupun dia menyuruh kepada takwa. Apa kata orang yang anduk benci itu, dia betul dan dia mengajak orang kepada takwa Allah, kepada takwa kepada Allah. Apa kata? Kita dok sangka dia salah. Apa kata kalau dia betul? Kalau dia betul kita akarlah itu jawabnya. Tentuan kita baca tafsir di mana kabaruni yang kita baca. Di masjid Don Abdullah kita baca ayat baru ni kisah tentang tentera seorang panglima tentera yang bernama Bulas okay. panglima tentera yang bernama Bulas yang dia ni duduk tak duduk, tiba-tiba teringat dalam hati dia, dia teringat dalam hati dia apa kata, dia kata, kalaulah sekiranya Nasrani betul eh. kita Yahudi ni salah, macam mana, Bulas ni panglima Yahudi jadi dia tak suka apabila dia duduk bawa Yahudi, dia duduk bawa kitab Taurat Tiba-tiba main Nabi Isa bawa kitab Injil. Dia tak suka tinggai Taurat nak pakai Injil. Sebaliknya dia nak terus pakai kitab Taurat juga. Dan dia bunuh berapa ramai orang yang menghafal kitab-kitab Injil ini. Dia bunuh. Dia tak puas hati. Dia cari pasal. Dia bergaduh dengan semua orang. Dia bunuh orang-orang alim di dalam agama Nasrani. Kemudian dia tengok agama Nasrani duk berkembang juga. Macam mana nak buat? Dia pergi menyamar. Bolas ni dia pergi menyamar. Dia pergi menyamar, kata dia kunung-kunungnya dah menyesal dah dengan perbuatan dia duk bunuh orang-orang alim dalam agama Nasrani ni. Lah ni dia nak masuk agama Nasrani. Dia pergi menyamar, kata dia nak masuk agama Nasrani. Yang kata bolas ni. Dalam pada tu teringat juga dalam hati dia, eh dia kata kalau lah kalau lah Nasrani betul... Kita tak betul macam mana dia kata? Tuan-tuan... Benda ni berlaku dalam masyarakat. Benda ni berlaku... Kadang-kadang dia fikir... Aku ni betul tak? Orang yang aku benci ni salah tak? Kan mereka akan betul aku salah tak? Jadi macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala kata dekat Abu Jahal ni. Allah kata hadut marah sangat dekat Nabi Muhammad ni. Apa kata kalau Nabi Muhammad betul... Macam mana cerita dengan hang? Apa pula kata kalau sekiranya orang yang hang benci ini, Nabi Muhammad yang hang benci ini, amar bill taqwa, dia mengajak manusia kepada taqwa. Macam mana? Serman Allah araita in kazaba wa Apa pendapat kamu jika dia mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah melihat? Tuhan kata kalau betul lah, kalau betul lah Muhammad yang hang benci tu salah. Bukankah ada Tuhan? Allah, Allah dok melihat siapa betul siapa salah. Yang pinak susah-susah tahan orang halang orang tak bagi orang sembahyang apa semua ni apa cerita? Kalau sungguh dia salah, Tuhan ada, Tuhan hukum dia. Yang kamu nak mendahului Tuhan dalam menghukum orang ni apa cerita? Begitu turun ayatnya, kala la illam yantahi lanafa'an bin nafi'. Maksud dia sekali-kali jangan tertipu. Jika tidak dia, yakni orang yang halang orang sembahyang itu berhenti daripada dok halang orang sembahyang, sungguh kami akan hela dia akan ubun ubun kepalanya. Tuhan terus bagi amaran. Tuhan kata kalau kamu masih lagi tak mau nak berhenti daripada dok buat kerja halang orang pergi ke masjid sembahyang, Aku akan hantak malaikat, aku cekak rambut hang, heret hang ke neraka. Firman Allah, Nasiyatin kazibatin khati'ah. Maksudnya, ubun-ubun yang ber berdusta, lagi bersalah. Malaikat akan mencekak ubu-ubun rambut, orang yang berdosa dan orang yang bersalah, heret pi ke neraka. Fal Tuhan kata, maka Allah dia seru kaum dia untuk minta tolong ha, ini cerita Abu Jahal tadi ni. oleh kerana dia pergi kata dekat Nabi tadi, dia kata aku tak suka hang semayang di sini Nabi kata dekat dia aku salah aku semayang di sini tempat ni, masjid ni bukan hak kamu punya, tapi masjid ni hak Tuhan punya, bila Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi Muhammad hang baik-baik sikit, hang kena sedap ni hang duduk, duduk di lembah Mekah ni ni tempat aku, semua hak ada-ada di sini, kawan-kawan aku Tuhan jawab apa yang dia kata tu? Tuhan kata falyad'una di panggil semua geng hang, semua orang yang sokong hang, pitanggil meh nak lawan dengan aku. Sanaduz zabaniyah. Tuhan kata kami sekali-kali, kami tidak akan lari, bahkan kami akan seru malaikat zabaniyah untuk lawan kamu Tuhan kata betul hang ada kawan ramai? Betul hang ada penyokong ramai? Betul hang ada orang-orang kuat ramai. Hampir panggil semua. Tuhan kata. Dia panggil semua. Aku nanti hantak satu saja. Aku hantak malaikat zabanih. Haja pergi lawan dengan hampa semua ni, padan untuk nak mengalahkan hampa semua. Firman Allah. Kala la tuta'ahu wasjud waqtari. Sekali-kali. Jangan engkau turutkan dia. Tuhan kata ke kan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Dia larang hang tak pergi semayang di situ. Tuhan satu peduli larangan dia. Pergi semayang macam biasa. Laa tut'uhu jangan engkau taat akan dia. Wasjud dan sujudlah, waqtarib dan hamparkanlah diri kepada Tuhan. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, kau tak sedu peduli ni semua depan ni semua, tak sedu peduli. Pi sembahyang macam biasa, Tuhan nanti jaga. Hari ni hadis tentang benda ni kita dah baca dah di masjid ni dulu. Cerita tentang Abu Jahal ni. Selepas dah dia tengok Nabi duduk semayang belakang, belakang Maqab Ibrahim dia tak suka, dia pergi bagi amaran, Nabi buat tabduli. Nabi pi juga semayang. Bila Nabi pi juga semayang, dia sakit hati. Dia sakit hati. Dia terus bersumpah di depan orang-orang dia. Geng-geng ni pun duduk cucuk, dia pun bagus juga. Eh, mereka kata Abu Jahal, ha? bukan dah pergi warning dah kan Nabi Muhammad dulu. Dia kata aku dah bagi dah amaran kepada. dia. Dia kata Hang ni habislah. ...dia tak peduli amaran-anak. Ya, dia tu pergi semayang juga tentu. Dia pun kata-kata dia, dia dengar capang kering. Oh, aku bagi amaran, dia tak peduli ke aku. Tak ada. Dia pun kata dia tu pergi semayang macam biasa aja. Dia rasa dia tercabar. Dia terus bersumpah di depan kawan-kawan dia. Dia kata, Demi Allah ta wal Uzza. Demi tokong, tuan aku Allah ta. Dan Uzza, kalau betul Muhammad tu pergi semayang lagi di tempat yang aku tak bagi dia semayang... Aku nak tengok dia sujud. Bila dia sujud, aku nanti pijak tengkuk dia, biar muka dia berlemuh pasang dia kata Hang tengok aku ni Abu Jahal ni aku nanti buat gadah kah? Ah ni, sombong ni, yang kata sombong Abu Jahal. Terus langkah keluh debuk-debuk debuk debu, debu, pi dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad memang tengah duduk sujud semayang tu. Dia terok, terekam pi dekat Nabi angkat kaki nak bubuh atas batang tengkuk Nabi. Nu, nak tunjuk dekat orang-orang dia aku bukan aku kata saja aku kata aku buat aku tentu buat punya. nak tunjuk dia anak jantan dia pi tu angkat kaki nak bubuh tiba-tiba dia melayah ke belakang dah angkat kaki dah tiba-tiba dia melayah ke belakang tangan dia macam duduk tepis sesuatu kawan-kawan dia terus pergi tanya dia wahai Abu Jahal apa-apa saya dengan kamu dia jawab apa dia kata sesungguhnya Baini wa dia antara aku dengan Muhammad ni. Dia kata ada satu parit yang penuh dengan api. Dia kata aku melayah ke belakang. Pasti aku nampak api tu nak kena aku. Dia kata, Orang duduk tengok. Tak ada apa. Dia nak pergi pijak Nabi ni. Dia kata ada api. Dia melayah ke belakang. Sebahagian daripada sahabat Nabi dengar dia punya cakap dekat kawan-kawan dia ni. Dia papi habang dekat Nabi. Mereka kata, Ya Rasulullah... ...tadi Abu Jahal dah sikit lagi nak pijak kamu. Tiba-tiba dia melayah ke belakang. Dia pergi habakkan daripada di sana. Dia kata ada parit penuh dengan api. Nabi tambah sikit lagi. Nabi kata, dah. Bukan setakat parit api saja. Nabi kata, bahkan ada satu malaikat dua ada jaga aku tadi. Kalau sekiranya... ...Abu Jahal cuba hampir lebih dekat daripada tadi dengan aku... Nesaya malekat akan koyak dia jadi sekepin-sekepin Nabi kata Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ya? Kita dah baca hadis ni Di masjid ni pada satu masa dulu Inilah cerita tentang Tentang surah Al-Alaq Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Secara ringkah dia kata dengan ayat 6, 7, 8 Allah mengatakan wahai manusia Sekali-kali janganlah kamu sia-siakan. Dan kamu abaikan peri kehidupan ataupun gelombang hidup yang turun naik dan malang dan malang wujudnya ini. Tetapi hendaklah kamu hati-hati. Dan kamu awas menempuh gelombang hidupmu itu. Supaya jangan kamu karam dalam kehidupanmu. Taksian ini dia punya bahasa ada tinggi sikit lah. Ha, gelombang hidup lah, apa, karam ni semua dia dia suka duk main bahasa ni. Penulis kitab ni dia suka main bahasa. Dia nak abang kat kita dia kata, hidup dalam dunia ni macam-macam cerita -macam lah. Kita sendiri tahu benda ni. Kita hidup dalam dunia ni macam-macam cerita. -macam ada hari seronok, ada hari sedih. Ada hari bahagia, ada hari derita. Ada hari senang, ada hari susah. Ada hari sehat, ada hari sakit. Ni ni yang kata hidup. Manusia hidup mesti jumpa benda ni. Kaya, tapi hati sedih. Ada juga manusia dalam hidup ni kaya tapi Tuhan bagi sakit ada juga jadi hidup dalam dunia ni dia ada macam-macam asam garam semua nanti ada dalam dunia ni dia kata sok jaga dia kata kepada kita jaga jangan sampai kita terpedaya dengan asam garam dulu ni ni sungguh manusia itu mudah ataupun biasa dan sering sesat dan derhaka ataupun melampaui garis yang patut dia kata nama kata manusia ni selalulah Selalu dia nanti melampaui sempadan yang Tuhan tentukan. Selalu nanti jadi benda ni. Sekali-sekala dia nanti jadi. Hak Tuhan tak bagi dia buat. Hak Tuhan larang dia nanti langgar. Dia nanti jadi benda ni. Lebih-lebih lagi bila dirasanya bahawa dirinya sudah berkecukupan. Lebih-lebih lagi bila dia rasa dia okey. Dia rasa dia ada duit. Dia rasa dia ada kuasa. Dia rasa dia ada macam-macam kelebihan. Maka lebih lagi dia nak terlanggar apa yang Tuhan larang. Begitu. Mudah ataupun biasa manusia itu melampaui garis yang patut dalam segala hal apapun. Atau mudah dan biasa meninggalkan dan melengahkan segala kewajipan kepada siapa jua pun. Lebih-lebih lagi, bila dirasa bahawa dirinya cukup harta, cukup berkuasa, cukup banyak keluarga, cukup pembantu yang nak membantu dia, cukup pandai. Cukup berpengetahuan, cukup tempat, cukup pakaian, cukup kuat, dan cukup sehat, dan cukup derjat, dan cukup kemuliaan dan sebagainya lagi. Bila manusia rasa dia cukup semua benda ni, dia mula nak jadi orang yang tak heran ke orang. Ni nama kata manusia. Bila dia dapat semua benda ni, semua benda-benda yang menjadi kelebihan ni ada kat dia, dia mula ada buat tak entang ke orang. Dia nak jadi sombong dengan orang. Dia nak tunjuk, dia tak peduli ke orang. Maka inilah bermulanya kebinasaan manusia. Kemudian turun-turun bawah. tu dia diulang benda yang sama. Turun-turun di bawah. Dia kata manusia yang merasa renggan dua daripada bawah. Manusia yang merasa cukup itu akan mudah jadi derhaka dan melampaui batas simpanan. Dan mudah ataupun biasa meninggalkan ataupun melengahkan kewajipan jika mereka tidak menjunjung tinggi agama Allah dengan sepenuh hati dan segenap anggota maka sebab itu Allah berkata sesungguhnya kepada Tuhanmu semata-mata kamu kembali pasal itu Tuhan peringat kita bahawa satu hari kita akan mati mati balik jumpa Tuhan juga hari-hari contohnya orang mati ni bukan nanti tua, bukan nanti sakit duduk sihat elok-elok pun boleh mati Tuhan peringat kita benda ni Kematian ni tuan-tuan betul-betul betul dia memberi pengajaran dekat kita. Bila satu orang mati, kita mau tengok, kita mau ambil ingat. Eh kata, satu hari benda ni yang dikenal kat kita. Hari ini hari dia, kita tak tahu bila hari kita. Takkan balik sekejap tak lagi hari kita. Takkan tak ada nak pagi esok hari kita. Kita tak tahu bila nak mai hari kita untuk nak jumpa kematian yang dijanjikan Tuhan. Dia kata ketahui lah dan percayalah wahai manusia bahawa segala galanya iaitu segala kecukupan kamu itu kembali kepada Allah semata-mata urusan semua yang Tuhan bagi ni akan balik dekat Tuhan kalau Tuhan bagi sihat satu hari Tuhan ambil balik kalau Tuhan bagi kita kaya satu hari Tuhan ambil balik dan dia kata dikekalkan sementara waktu sahaja dan disusut ataupun dihabiskan sahabih-habihnya apabila tiba mata ni Diri kita masing-masing pun kepada Allah semata-mata kembali urusan yang tertinggi Dan kepada Allah semata-mata kembali keadaan kelak di alam akhirat Akhirat itu kelak manusia rata-rata akan melihat sejelas-jelasnya Segala yang dikerjakannya di dunia ini Serta terima balasan pekerjaannya itu di akhirat nanti Dan di akhirat nanti manusia akan ditanya Daripada apa kecukupan dirinya yang dipinjamkan Allah kepadanya itu. Berikat semua hak kita dapat, Tuhan ditanya itu. Sehat hak Tuhan bagi kita guna untuk buat apa? harta hak Tuhan bagi guna untuk buat apa? ilmu hak Tuhan bagi guna untuk buat apa? Semua Tuhan nanti tanya balik. Sebab itu wahai sekalian manusia, jangan satu juga pun kecukupan yang menyebabkan kamu merasa hidup senang dan beruntung itu membawa kamu derhaka dan melampaui batas sempadan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh itu jangan sombong dia kata. Tonton tengok bawah tu, Dia kata orang yang dimaksudkan dalam ayat 9 dan sampai 13 tu, Orang itu ialah Abu Jahal Yang telah berbuat terhadap Nabi kita pada satu kali Abu Jahal kata Demi jika saya lihat Muhammad semayang di sisi Kaaba Sungguh akan saya injok akan tengkoknya Ini yang kita cerita dari. Ini adalah cerita tentang Abu Jahal buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton turun bawah sekali. Dia kata ayat 14 sampai ayat 18. Allah mengatakan tidakkah orang itu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Tuhannya yang memberi segala-galanya kepadanya. Melihat dan mengamati segala perbuatan dan pekerjaan lahir dan batin. Jika Allah lihat orang itu bertakwa dan menurut petunjuknya Pasti Allah akan balas perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika Allah lihat orang itu dusta dan berpaling daripada Allah. Allah akan hukum dia. Ya ni, tuan-tuan. Kita kena faham. Kita buat baik, Tuhan balas. Kita buat jahat, Tuhan balas. Tak ada satu benda baik yang kita buat yang Tuhan tak nilai. Dan tak ada satu benda jahat yang kita buat kita boleh selepas daripada balasan Tuhan. Hak ni kena ingat betul-betul. Sekali-kali. Janganlah orang-orang yang derhaka yang melampaui garis yang patut itu. Berlaku-laku dan teruih menerui asah derhaka. Dan melarang ataupun menghalangi orang mendirikan sembahyang. Jangan sekali-kali dia kata tuan-tuan, duk halang orang daripada buah ibadat kepada Allah. Halang orang sembahyang, halang orang yang mengaji agama, tak boleh. Tak boleh. Sama ada halang dalam bentuk kekerasan. Pisung orang tunggu jalan, tahan, kau saja bagi orang pi pergi mengaji agama salah ataupun halang dalam bentuk sebarkan dakwah dalam masyarakat supaya orang tak pergi mengaji juga salah itu termasuk dalam halang kita sebar cerita tak sahduk pergi ke ustaz ni dia ni jahat salah kerja macam tu jahat kan mana mana satu yang ustaz tu cakap yang salah dari segi agama bagi tak mana dia benda yang ustaz tu mengajar yang salah dari segi agama bagi tahu tak boleh bagi tahu apa yang salah duk halang orang tak bagi dia mengaji ini satu perbuatan yang sangat jahat yang dilarang oleh agama Allah yang dilarang oleh ayat yang kita duk baca ni sekali-kali jangan orang yang derhaka yang melampau itu yang melampau garis itu berlalu-lalu dan terus menerus derhaka jangan jangan menghalang orang sembahyang demi jika dia tidak juga berhenti dari perbuatannya itu sungguh kami akan menyentak ubun-ubun dan dahinya dahi ataupun ubun-ubun yang dusta lagi bersalah itu kalau dia dak buat juga kerja dak halang orang pi mengaji agama pi masjid sembahyang dan sebagainya Allah Subhanahu kata akhirat esok aku akan suruh malaikat sentak kepala dia lempak dia kena rasa begitu dan hendaklah dicubanya Panggil kawan-kawan dia Untuk mengganggu orang mendirikan semahiyah Dan menyakiti orang yang benak-benak bertakwa Dan turut petunjuknya Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah Untuk mengalahkan Ataupun membinasakan mereka Zabaniyah Iaitu semacam tentera kami yang kuat Yang tidak kuasa Siapa pun mengalahkan dia Maka binasalah mereka di atas dunia Dan di akhirat mereka dengan kehinaan masuk neraka jahil. Yang menjaga neraka itu ialah malaikat zabaniyah Dengan ayat 19 Allah berkata. Janganlah kamu hirau perkataan orang yang derhaka. Dan merasa diri dia dalam kecukupan itu. Dan jangan kamu turut. Dan jangan kamu contohi. Segala perbuatan mereka yang derhaka itu. Maka hendaklah kamu tunduk dan setia kepada Tuhan dalam segala hal dan keadaan serta berusaha seberapa kuasa kamu hampirkan diri kepada kerebaannya dia kata sampai di sini, sampai habis ayat tu, iaitu firman Allah wasjud waqqari dia kata wahai pembaca dan wahai pendengar kepada surah Al al-alaq daripada awal sampai akhir ini hendaklah sujud tilawah demikianlah sepakat ulama Islam yang kebilangan Kecuali Imam Malik Saya kata, Surah al Al-Alaq ni Iqra' bismi khalaq ini Adalah Terdapat dalam dia ayat sujud Wasjud waqtari Ayat sujud sajrah So bila kita baca ayat ni Sunat Sunat bagi kita sujud Dan sujud itu dinamakan sujud sajrah Ataupun sujud tilawah Sujud kerana membaca ayat ini Wallahu'alam bimuradih, dia kata tamat tafsir surah Al-Alam. Lepas ni kita akan masuk tafsir surah Al-Qadar. Makhi ya. Ha? Wallahu'alam. Contohnya ada perubahan jadual. Bulan depan, bulan Oktober. Bulan depan, bulan Oktober, kuliah kita di masjid Badui, kita ubah daripada 18 ke 25 awal bulan. Daripada 18 ke 25 hari bulan. Jadi minggu 4 macam hari ini jugalah. Huh? Kuliah kita patut bulan depan 18 hari bulan. Kita ubah ke 25 hari bulan. Hari Jumaat, malam satu minggu 4. Dan Surau Taman Keryat. 16 hari bulan ubah ke 30 hari bulan. 16 hari bulan ubah ke 30 hari bulan. Kerana saya ada hal 16, 17, 18 itu ada hal. Surah Taman Karihan ubah ke 30 hari bulan. 16 hari bulan ubah ke 30 hari bulan. tuan, -tuan boleh tolong bagi tahu kepada kawan-kawan. Posa sunnah. Bulan reja. Bulan sya'bat. Bagaimana Rasulullah puasa dalam bulan-bulan ini? Bulan rejah masuk dalam hak muqabimah kita baca tadi. Bulan rejah dia masuk dalam bulan-bulan haram. Maknanya dalam bulan rejah disunatkan kita banyak berpuasa. Macam Nabi kata kalau orang yang betul-betul kuat puasa, dia puasa tiga hari, dia tak usah puasa tiga hari. Dia puasa tiga hari, dia tak usah puasa tiga hari. Dalam bulan-bulan bulan-bulan haram antaranya ialah bulan rejah. Manakala dalam bulan Sya'ban, pula sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidatina Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban sehingga kan tidaklah banyak puasa Nabi dalam bulan-bulan lain seperti mana dalam bulan Sya'ban. Maknanya memang bulan Sya'ban adalah bulan yang Nabi sangat banyak berpuasa. Sangat banyak berpuasa jadi amalan yang setengah orang dok buat, dia dok buat puasa Syaban, dia dok buat puasa apa semua adalah bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap kita. tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Aduh la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a innal insana اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل المرضي الله تبارك وتعالى أم سادة من أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد واسع نعمه ويطاع مزيل يا ربنا لك الحمد كما ينادي لجلال وكتف الكريم وعذب السلطان رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا اللهم افتح علينا خسوح العارفين وارزحنا فحمى النبيين بجائقات من المرسلين اللهم تفطحنا في الدين وعلمنا السعوين وحدنا سراطة المسفقين اللهم أرنا الحق حقا وارزحنا السباع وأرنا الباطل باطلا وارزحنا السلام اللهم اجعل جمعنا جمعا مرغوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم